Припхався до Києва, щоб перед далекою дорогою зустрітися з батьками і зібрати всі необхідні речі. Прощання з предками забрало трохи більше чверті години. Розпачливих емоцій, сліз чи ще якоїсь шмаркатої чертівні, яка зазвичай супроводжує розставання батьків і блудного сина, не було. Взагалі нічого не було. Я просто сказав, що їду в Мексику і поїхав. Чесно кажучи, мої старі не вельми зраділи моїй появі і не вельми бідкалися, коли я повідомив, що налаштований щонайменше на кілька місяців податися за океан і вишукувати щастя на чужій землі. По-перше, я і так рідко з'являвся в батьківському домі, через що тато і мама вже давно звиклися з думкою, що я постійно десь там, це то дуже далеко. По-друге, всі мої нечасті появи означали для батьків одне – величезну купу нових і абсолютно незрозумілих їм проблем незрозумілих через те, що старенькі просто не могли второпати. Як це я за один рік ухитряюся нахапати на свою голову стільки халеб, скільки нормальні люди не здужують наскладати за добрий десяток життів, Збирання екіпіровки відібрало в мене ще менше часу, оскільки речей у мене було обмель. Останні три роки я сповідував виключно кочовий спосіб життя, а тому привчився обходитися тільки найнеобхіднішим і не обростати непотрібним хатнім дрантям. Тож менш ніж за добу після прильоту зі Стокгольма я вже мчав у таксі назад до Борисполя, звідки старенький Боїнг 737 мав понести мене назад у столицю півночі. Підстеркуватий таксист з вицвілими очима і прогірклим від коріння голосом запросив за проїзд 160 гривень. Я дав йому. Двохсот гривневу купюру, оскільки дрібніших грошей в кишені не знайшлося, на що водій розвів руками, показуючи, що в нього немає здачі. Я занервував. Посадка на літак до Стокгольма от-от добігала кінця. Часу гасати і шукати когось, хто міг би розміняти двохсотку, не було. Та, несподівано таксист знайшов вихід із ситуації. Я можу віддати тобі решту доларами. Підійде? І він показав мені п'ять страшенно пожмаканих однодоларових папірців, так наче ними хтось підтирався. Це по тодішньому курсу якраз складало 40 гривень. Я всміхнувся, розуміючи, що тих п'ять затасканих баксів навряд чи приймуть в банку чи в обмінному пункті у Швеції. Так само я не був певен, що зможу розміняти таку потерту, іначе корову пожовану дрібноту на мексиканське песо після прибуття до Мексики. Помітивши, що я вагаюсь, чоловік вдумливо і без поспіху проказав. Тримай їх при собі, хлопче, поки одного дня до кожної з цих одиночок не додастся по шість нулів. Він зробив паузу, пильно і серйозно дивлячись мені в очі. І лише тоді можеш їх тратити. Я комерсант, а комерсанти, знаєте, народ вельми забобонний. Такими побажаннями не можна легковажити. Митью зринуло у мене в голові. Відтак я посерйозній і худко забрав у таксиста долари, сховавши їх собі в гаманець. П'ять стареньких доларів провалялися у моєму гаманці протягом всього того часу, поки ми з напарником валандалися Мексикою. Через який час я припинив про них думати. Просто забув. Так вони й лежали. Використати нема як, а викинути жаль. Лише зрідка перераховуючи нечисленні активи у час найбільших скрут, я натикався на п'ять сіро-зелених папірців і згадував про побажання таксиста. У такі момент я довго витріщався на пожмакані бакси, акуратно м'яв їх у руках, а потім ховав назад, сподіваючись, що коли-небудь Слова старого шофера таки здійсняться. Минув рік я і Тьомик повернулися живими і побитими з Мексики, але небабом знову вирядилися в мандри. Цього разу в Перу, будучи впевненими у тому, що в Мексиці нахапалися достатньо мудрості, або займаючись підприємством на чужій землі знову не просвистати останні штани. Вручені таксистом долари так і лежали в моєму гаманці. Доперо, як ви вже знаєте, ми зразу не потрапили. Помилково припершись у Кіто замість Ліби. Саме у Кіто я вперше довідався, що національною валютою Еквадору є американський долар, Зрозумівши помилку, ми з друзякою почали помалу перебуватися на південь, у напрямку перуанського кордону. Наступного дня, після того, як мене і напарника ледь не пристрелив нічний патруль коло якогось села далеко за межами Еквадорської столиці, спіймавши попутку, ми добрих півгодини котилися на південь панамериканою, милуючись красою високогірних андійських кряжів. Зрештою, залишивши за спиною добру сотню кілометрів, водій висадив нас на узбіччі, оскільки далі він завертав у гори, і наші шляхи розходилися. До вечора лишалося чимало часу, тому ми неспішно пленталися вздовж траси, час від часу виставляючи великі пальці попутним автомобілям. Ми подолали кілометрів три чи чотири, коли надибали невисокого молодого еквадорця, який без діла чутував на узбіччій магістралі поряд з великим і потужним позашляховиком «Тоута». Джип стояв ліворуч від дороги, відразу за ним починалася прикрита заростями розбита ґрунтовка, що петляла на схід. Я не міг бачити, куди вона веде, оскільки небо на сході було затягнуте тугими хмарами, котрі на такій висоті, здавалося, перегортаються аж до землі.